و يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah mengajak manusia menuju ke negara keselamatan, dan Ia memberi petunjuk barang siapa yang Ia kendaki kepada jalan yang lurus. Audo bilaah mina syaitan rajim. Alam yani lil lafin amanu antakshag kulubhum li zikrillahi wa ma najal min haq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 معيد الأعياد، جامع الناس اليوم التناد، أحمده حمدا يتوخ الحصر والتعداد، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة نحمده في الأولى جناها، وفي الأخرى عقباها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على دين كله، ولو كره الكافرون، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل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 Kepadamulah kami akan kembali. Kami tergenang oleh nikmat-nikmatmu yang tak terbilang. Kami belum dapat mensyukurinya kecuali hanya dengan lidah yang tak bertulang ini. Kendati pun kami tahu bahwa mensyukuri nikmatnyamu adalah dengan menggerakkan segala pemberianmu itu untuk mencapai keribuanmu, sebagai yang Kau perintahkan. Konsep hidup.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 ...engkau yang memberi rizki... ...namun kami beri terima kasih... ...adalah hanya sesama makhluk... ...padahal engkaulah yang mengerakkan hatinya... ...untuk berbuat sesuatu kepada kami... ...engkau mengenangi kami dengan serba nikmat. ...padahal engkau tidak butuh kepada kami... ...namun balasan kami ialah mempergunakan nikmat nekmatmu itu... ...untuk melawan... ...dan memancing-mancing marahmu... ...padahal kami 100% membutuhkan engkau... ...membutuhkan engkau... ...kami sedari Allah...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 Di bawah naungan hukum jahiliyah yang mengayomi kami dewasa ini, kami cuma saling tuduh-menuduh, tunjuk-menunjuk, ancam-mengancam untuk menutupi kesalahan masing-masing. Sayang, andai kata kami mengindahkan ajaran Nabi Muhammad SAW, andai kata kami mau diasuh oleh didikan beliau, maka kami pasti akan menyandang sifat jantan. sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam hadis yang sahih, Kullukum ra'a.